antziako lege biltzareko lehen itzuleko emaitzek, ansamletan nupeseko autagaiak bigarren itzulira eraman dituzte ipar euskal eriari doazkion iru hautez bakutitan azteko, aldi ero Makronek babestu ansamletko autagaiak lehen bukatu du nupesekoak bigarren eta EAT-sebaik bostak emendatu baditu ere ez du deputaturik igorriko Parixera, gurekin Nikolaš Blen EAT-sebaik bostera mailea, eguno Nikolaš? Eguno den Parixera deputatu bat igorri nahizinuten, hemengo gaiak arater Eta edo bi, baina bereziki, segia genean mazinuten esperantza, peiodiforekin, ez duzu elortu. Eus ez dugu lortu, ba. ala ere uh, positiboki hartzen baloratzen ditugu atzoko emaitzak, bera negia da pario bat iten gindola uh, seigarren autez barrutian, uh, bigarren itzurirat kalifikatzeko eta eta markatzeko terrenua uh, eta ez tabaida publikoa gure uh, tematikekin ala ere uh, emaitza biziki honak lortzen ditugu iru autez barrutietan, uh, kokatzen gira eta, eta ala ere bilan baiko ga. Baina dezeptzio bat da seigarren eko hori? Bo, dezeptzio pundu bat bai, zenta nahi delarrik bururaino ere man uh, lagik eta uh, pentsatzen geroen guginela berenak, uh, ordezkartzeko hori bururaino orain uh, sikitu beharko dugu karrikan uh, uh, boko uh, eta eta bigarren zuru hori begiratuko dugu jubiletik ere mailan etxetik. Zer, zer eskasi izan da? eskas izan da? Ba, Giroa eskasi, girua, girua, eskasi bada, lehen denbora batean uh, eta biziki komplikatoa izan da gehi uh, franxes uh, mailako giroak ere baldin zatu ditu uh, emaitzak hemen berean, nupeseko aliantzak bere, bere lana egindu, eta, eta oaxen gira, frantzak giraak baldintzatzenetola bai Ipare Euskal Herriko emaitzak. Laugarrenean ere ez ozue eguitzu gutiko txarekin ez zirezte bigarren itzulira seilkatzen. Bosgarrenean ere matildagirekin laugarren postuan bukatzen duztuz loztelieren gibeletik, errenaren errenaren eren, eren, gibeletik, errenak emandu emendak eta haundi bat iru autos barrotietan, hori nola irakortzen duzua? Bon, beti eskarekin hartzen dugu hori, euh, abstentzua ere, gora dena, eta, eta jasamilu barnazionaleko euh, bosko pura nahiko gora, nahiz eta hemen aski mugatua izan, beste leku egon paratuta, baina ba ez... horregatik ez gira, ala ere, satisforza zaiten uh, dituzten emaitzetaz, eta hor bada borrokoa ideoloziko bat ere eman behar duguna, uh, erigule eta no, eta hor, uh, ipar euskal erriko ipar alde emaitza honak egiten baita eta segitu beharko dugu borrokan, gure proiektua bertzalea uh, defendiatzen, pentsatzen baitugu beste alternatiba bat batela, kaptatzen dute bozkabat anti-sistema kontraduana, uh, gu pentsatzen dugu beste alternatiba batekin uh, baiko ragoa uh, borrokatzen alditugula. Keskagarria, alede? Bai, noski, e, noski, ezin dugu, hautezkunde-zauteskunde, e, e, bilanak egin ola eta, eta deus ez bezala, badak eskatzeko eta segitu behar dugu uh, borrokatzen, uh, Argeki ez baitu tute gero tegenoko lana egiten, or, bada ere e, e, parisetik eto getako musika baten e, oi hartzuna hemen gure lujaldean. Hmm. Errandu duzu ala ere Atsebaik bos gehiago irabazi e, ditu, 2008 amazazpian ama 2006 teriurgoita bos, bos bildu zituen e, uneko ama kakotx begoita bi, eta aurten ama 6 mila e, eta begoita 6, kasik lau e, mila bos gehiago, euneko ama irukakotx 0 e, iru, ea bon, e, Atsebaiek segitzendu bere gorakada, Bai, eta hor, sekuentzia elektoral bat izan dugu, hola planteatu ginuen, eh, erriko autaskundeekin hasi zena 2008an, departamentalak 2008an eta horrein lege gileak. Ez dira autaskunde erretzenak mugimendua bertzalearen zat, bat dute frantziak kutsu handia handia eta normalden bezala, eh, diputatuak lehen lehenik frantziako diputatuak dira eta gerote genoan ere, bat lana egiteko eien autasku barrutian eta ala ere, gure hausken autokiko autaskundeak dira erretzen Eriko bosak baino lehen, senatorialak eta Europak dinen dira ondoko bi urteetan, e, baina sekuentzia hori biziki ongi bukatzen dugu, progresio batekin, segitzen dugu errotzen gure proiektua egietan, e, eta orain e, lanerat segitzeko, eta 2006-eko erriko, eta elkarruko haute eskunden prestatzeko. Bigiaren itzuria izan endarenik, istantei dugu. justu e, egiteko analizio orokor bat ere ikusten da, e, Makronek sustengatzen dituen autagaiak, eta horrein arteko diputatuak zirenak, e, bon, Xalbula azal ez dena horkeztu, beste biak lehen dira eta askia ise, nahi du egan alare gauzak ongi egin nituztela? Ongi egin ez dakit, baina egitarrek bederen bai aztatzen dute, ateratzen diren bi diputatorek, buru eta lazerren kasuan, lehen postuan ezagiz, horre francesmailako giruak eragin du, baina ikusiko zer konfigurazioa izan den asambladan ondoko uh, bost urteetan, nupes ez tabiziki urrun uh, bostko puruetan, gero proporzionala ez baita hauteskunde horietan ikusi barra, zinez nola osatuko den asamblada ondoko mandatuaren zatu. Justukiz duek uh, zuen parame etxotan sahtzen da frantziako uh, asamblea uh, osaketa Bo ez lite sala baina an alaire hurbilitik e, begiratzen dugu eta e, beti jan dugu doan den departamentaletan bezala sala e, egon behar guneetan Ez berdukula ezakita junto naturala den e, e, mugibendua bersalarentsa diputatu bat e, igortzea apariserat e, bai guretzat bai an hartzen bait tira ain e, eragin zuzen zuzena dutena bai etzbizitza l'an chose la eta e, eta eta hartukira korsikarrekin adibidez askan boschtourtetan e, beti badela manera edo Paul Molac aldeko testu batekin edo kuakua bi bai spekula soiren ko testu batekin uh, gure ideiak uh, eremaiteko Ez takoi izanen, baina lanean lanean segituko du kritikatotzin utan nupesko astapenean sortu zelarik eta egia da astapenean uh, galdera iku ganitzeekin sortu zela berdekin sozialistekin eta bar baina emaitzeri begiratu ala ere kausitua da koalizio hori. Bai, lortu dute ala ere, fe, lortu dituzte maitza nahiko honak, eta horiek dute gaur egun oposizioa hartezkatuko uh, Macron lehen alderdiari uh, gure iru hautes uh, bakutietan, beraz, eien parioa uh, lortu dute. Guk kritikatu duguna aliantza baino, da egin moldeak, uh, parisetik hartutako erabaki horiek, eta eta eta ez diren gure aferrak, baina uh, uh, autaketan ere, uh, eta bigarren etzurea ere begira, hori ere begiratuko dugu hor biletik. Justuki, biha genitzuliaren begira, eh, badakit goizuntan duzuela bilkura erabakitzeko, baina eh, bada posibilitatea ea tsebaik, eh, janik, hautes bakutika eginen duzue, edo oroko gai zanen da? De nada posibiliz, gu baita espadartuko posizioa mankon bat iruetan, gai gira ere desberdintzeko. zeko, eh, guk diogu Makron lehen dakariaren alderdiari ezin eh, ez dugula bos bakarabat utzi, eh, eraman diren politikan hori liberarek, kutsi baitute azken bost urteetan ez dela bat ere ehat e, sebaien ikuspegitik e, erritaren e, mesetetan eramaiten den politika bat Hortan ez da bat edudarik e, galdera da, dan nolako ezkerra igurre nahi dugun Pariserat eta eta gure goizontako e, gogoetetan uste dut e, urbiletik bergeratuko dugula e, iru ezkerreko iru autagai horiek, ze pozizio hartu duten e, azken hasteetan e, eta desberdinak izan baitira, behar bada manera desberdinak tratatu beharko dugu. Hori da, ez dira profil desberdinak trundai, bere eta tom diboa. Hori da, eta, eta berezikit no, itxan, etxaniz uh, uh, bahnek aldean. Hor, uh, uh, bon, sozialista da, badakigu alde sozialistatik uh, zenulako proposamenak eldu diren atxeteren ah, inguruan eta uh, bainan ala ere, bozgaren bozgaren, bozgaren muko uh, txempu hartzeko, elkarguaren uh, desekitearen alde, euskararen kontra, murgiltzearen uh, kontra, bon, uh, badira, eta horretan da, aliantza horrek badu programa amankumun bat, bainan gero autagaiek, uh, ohartukiren bezala, De, uh, deklinatu dituzte, manera dezberdinan. Hori dugu aztergai uh, goizuntan eta horren arabera posizio bat hartuko. kundi. Ikusiz parixen gauzak tinkoak izango direla nupestan enzamblen uh, artean. Uh, posible da, ea tsebaik uh, nupesteko, nupesteko auta gai bat edo nupesten alde egitea justuki hori uh, albidetzeko? Denore huntan dena da posible, militanteak bildu dira bar da autez eta goizuntan uh, koordinazio bilkura bat dugu manera parte hartzailean eta kolektibon uh, fingatzeko gure diajera. Ez dugu gehiago iakinen, mementuan, asteaztapenuntan. Azteko atzo egoitzugutiko etxeak eta hor laugarrenaz ari naiz egiten zuen, e, subinteresgarriak e, jogatu zirela oksitan, e, Oksitaniako ezkerrarekin. Eta, eta baita jande butenek, bere analizien, egiten zuen, e, behar bada laugarrenean e, pena atxamaiten zuela, ea e, atxebaik ez etxanizekin egin izana lan gehiago. Hor, bon, ukanditugu harreman batzu Hango militante batzuekin uh, Egia da ez du gula Ez da gure terrenon naturala Biarrnoa Hor, uh, bon, hirueun baino geagoite dutugu Bainan uh, berriun egin dituen Dola bost urte uh, Egia da, bon, ez du gula lantzen Ez du gula presenziarik behematzen uh, Ikusiko geroari bigira Ean gure estrategia aldatu behar dugun Pisatzeko benetan, hor, bosgarren bukatzen Dugu lakotz uh, laugarren autos Bahutikuntan, uh, bainan ta joueur routier René Meridian Macarik à dit tous. Nois savanen su era bakia sken era bakia pian intzurirako. Oh, pensatsen uta chalun tako prechto isanendu gula. Nikolažle